Поява людини та завоювання нею світу. У деяких фільмах можна побачити, як перші люди б'ються з динозаврами. Неймовірно вражаючі сцени аж захоплюють. Насправді, від епохи стародавніх ящерів предків людини відокремлюють десятки мільйонів років. Існують різні точки зору на місце і час виникнення наших пращурів. Згідно з найпоширенішою теорією, вони з'явилися в Південній і Східній Африці. На це вказують останки прадавніх людей, знайдені в Танзанії, ущелена Олдувай. Щоправда, досі залишається відкритим питання про відсутню ланку між мавпою і людиною. Це необхідно для встановлення прямого зв'язку між людьми та рештою представників царства тварин. Із часом з'явилася людина розумна – неоантроп. За своїм зовнішнім виглядом і розумовими здібностями, вона мало відрізнялася від нас. Саме людина розумна першою відкривала Землю, оскільки її останки знайдено в різних районах планети. Існує точка зору, що неоантропи спочатку також з'явилися в Африці, а потім почали розселятися по всій планеті. Цю так звану міграційну теорію часто називають гіпотезою Чорної Єви. Теорію доводять даними про поширення в різних групах сучасного населення схожих генів, що передаються тільки по жіночій лінії. Відповідно до іншої теорії, формування людини розумної відбувалося поступово в різних частинах планети. Не зовсім зрозуміло й те, хто був її прямим предком. Учені сходяться у думці, що близько 40 тисяч років тому люди почали освоювати Землю. Ми можемо тільки здогадуватися про досягнення тих, хто відкривали світ за тих часів. Проте зрозуміло, що ще тисячі років тому вони пройшли через гірські долини Альп, знайшли великі рівнини і пустельні території Австралії. Стародавні переселенці стикалися з повенями та землетрусами, ураганами і виверженнями вулканів. Водночас вони набували цінного досвіду і поступово накопичували знання необхідні для виживання. Ми дотепер точно не знаємо, де і коли з'явилася людина. Залишається для вчених загадкою й те, коли виникали і як формувалися племена й народи, які першими освоювали величезні земні простори. Чи знаєте ви, що за твердженням деяких учених, сучасні люди мали з'явитися на землі не менше, ніж 200 тисяч років тому? Це строк у п'ять разів більший, ніж існує людський рід у дійсності.